Епілог На вороному коні мчить вершниця, безкраєм, безмежним степом, заполоненим волою та травами під ногами, сонцем у блакитному небі та вітром відчайдухом у вухах. Степ вливається в кожну клітинку її тіла травостоєм. Господи, як тут пахне ковилою, чорнобильцем, типчаком, безсмертником? Пахне степом, немає справжнього запаху сухостою чомусь, хоча вона тут ніколи й не бачила дощів. Величний степ. Тінь уже не торкається землі, норвисто збиває пір'ясті вершечки ковили і мчить, перебираючи копитами, повітряними ниточками, струнами у волоті типчака. Аліні здається, вона чує, як розмовляють трави, дихає земля, грає сонце. Блакитне небо майже зливається зі смарагдовим полем, у вухах башкатує вітер, жартома заплутуючись у її довгому, розкішному русявому волосі. І вона майже відчуває, як із її рук, ніг, шкіри витікає буденна втома. Аліна задирає голову до неба, зажмуривши очі. Права рука її вчепилася в гриву коня, а ліва ловить у пригорші вітер, світ. Вона вільна, майже вільна. Кінь зупиняється під здоровенним дубом. У верховітті знову заплуталось сонце. Аліна спритно видряпується на дерево, бо робить це не вперше. Ніжно виплутує рум'яне яблуко з обім'ї гілочок дуба. І сонце жвавим м'ячиком подорожує небом. Той сон частенько їй сниться. Чи не сниться? Тому що іноді вранці, застеляючи ліжко, вона знаходить на білизні пахучі перековели або дубові листочки. Під дубом її жде дід. Інколи вони просто розмовляють, часто сперечаються. І, звісно, вона вчиться. Діду, ти можеш перетворюватися в тварину? Правда, можеш? Усі можуть, та не всі вміють. І не лише у тварин. А я? Ще не вмієш, але зможеш. Я тебе навчу. Не святі горшки ліплять? Не тільки святі, і не тільки горшки. Тут з тобою ще хтось живе? Угу, певна річ. Багато хто. Хто? Всенький світ. А що, ти його не бачиш? Дивно. Чому ж бачу? Хм, це і хмарка, і твій кінь, і дуб. Де ти тут хмари бачила? Дуб то дуб, а кінь то кінь. А світ то світ, він тут живе. І він всюди. Ти поки не можеш бачити його мешканців. Поки що мало знаєш, та це легко виправити. Ти гарний учень. Діду, ти сонцепоклонник? А ти? Я перша спитала, ти сонцепоклонник чи християнин? Хм, одні стверджують, що Бог живе скрізь, інші твердять, що лише в храмах. Я вважаю, живе він скрізь, і в храмах, напевно, так само. Ти знаєш притчу про жебрака? Може, і знаєш, однак ще раз почути не завадить. Так от, людині не пощастило, і вона народилася в убогій родині, а поруч стояв божий храм для заможних городян, великий, розкішний, з позолоченими банями та хрестами. Та браків до середини не пускали, лише під брамою товклися вони, зазираючи заздрісно до середини, мов до вівіт раю. Хлопчина вирішив, що коли він виросте, то зробить все для того, щоб потрапити до середини, і, можливо, впізнає там рай. Ішов час, хлопчина виріс, розбагатів, та все не вистачало у нього часу, щоб навідатися до храму. У багатих так багато клопоту. Але в один момент він втратив усі гроші, що заробляв важкою працею, і знову повернувся туди, звідки прийшов. Став жебраком і, певно, що згадав він про храм, став приходити до його воріт, зазираючи у двері, сподіваючись вихопити у щілені хоч натяк на присутність Божу всередині. Одноразу він пожалівся на те, що його не пускають до середини подорожньому, який інколи приходив до брами храму. Той стояв поруч із жебраком під дверима, не гидячись його вигляду, і з цікавістю спостерігав за юрбою людей, яка, побожно хрестячись, виходила чи входила в храм. Також ніколи до середини не заходив. І така туга огорнула серце жебрака, що він сів у ногах незнайомця і гірко заплакав. Добра та тепла рука подорожнього олягла на плече жебрака. Не плач, чоловіче, добрий, то не вартоє твоїх сліз, повір мені. Вони мене також туди вже давно не впускають. Чоловік підняв згорьовані очі на промовця і враз зачудовано завмер. Бо то зовсім і не подорожній утішав його, а сам Ісус. Стежок багато дочко, хто дасть відповідь, чи я праведніша? Чому я, діду? Чому ти вибрав мене? Тільки не треба мені розповідати байки, як то полюбляє Юрко, про складну машину світу і таке інше. Про що? Ти не читав Борхеса? А для чого? Я й так усе знаю. Всього не знає ніхто. Добре сказала. Що ж, скажу інакше. Я й так майже все знаю. Повчу тебе трохи, і ти будеш все знати. Хм, майже все. Іноді вона із замилуванням спостерігає, як небом котиться сонце у своєму круговороті сваргою. Зачіпаючи у свої руки роги пригорші блакиті, воно бавиться, мов мала дитина. Аліна думає. Завтра точно заплутається. Діду, як тебе звати? Дідом? Чи так-то важно? Назви хоч горшком, та не пхай піч. А що за тим степом? Степ. А що за тамтим степом? Вода. А що за водою? Степ. А що за степом? Вода. І так до безконечності, поки одному з них не набридає така балачка. Частенько дід бере в руки кобзу і співає. Вона в житті не чула таких пісень і такого співу. Пісні завжди сильні, нема в них відчуючі безнадії, хіба що трохи журби. Добрий день тобі, сонечко, ясне, ти святе, те ясне, прекрасне. Ти чисте, величне і поважне. Яке ти чисте, величне і прекрасне. Чи замирилася вона з дідом? Ні. Та дідові про це ліпше не знати. Хоча він це відчуває та впевнений, що з часом вона таки замириться. Її щонічні марення сни безвільно приводять її під цей дуб, під це небо. Спочатку пробувала не спати, вимучувала себе, а потім, чому б не навчитися хитрувати, як це зробив дід? Так, вона потрапила у пастку, та нічого, вона зуміє з неї вибратися, коли врешті зрозуміє, як, клятвою відступником, вона не стане ніколи. Для її Сашка це ледве фатально не закінчилося, а поки що залишається вчитися, а вчитися завжди любила. І про втрачене кохання ніколи не говорить зі старим, тому що воно для неї досі не втрачене. «Доки кохаєш людину, кохання живе». Дивно, та діду за Сашка навіть не дорікає. Навіщо? Чи це щось змінить? І коли Аліна втомлена засинає під дубом, то прокидається, прокидається в кімнаті гуртожитку посеред Лондона. Шоста ранку.